Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada surah Az-Zumar ayat 64 muka surat 465. harap dapat ustaz bacakan ayat yang dan huraikan hukum serta kadar harakat. Bai a'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Ta'murunni a'budu ayyaha ta'muru tak muru tu, bertemu huruf mad dengan huruf bertajdid dalam satu kalimah. Hukum lazim kalimi musaqal dibaca enam harakat. Maknanya, kat mana enam tu? Murun itu enam. Kemudian pada nun yang bertajdid itu, tambah dua atau tiga harakat lagi, hukum um, wajib al-ghunah. Yeah. Hukum wajib al Dibaca dengung pada kadar dua atau tiga harakat. Kemudian ni'eh bertemu pula mat asli ataupun uh, huruf mat dengan hamzah dalam dua kalimah. Mat jaizmum fasil pula. Dibaca empat harakat atau empat lima. Maknanya tak murun ni. Tak murun enam. Kemudian n, dua ni empat atau lima. Dia berbeza dengan walab ballin pada walab ballin ball lam itu mesti kalim musawwal bertemu dengan huruf bertasjid iaitu lam walab ballin. Tapi ini ada nun yang bertindih nun yang bertasjid jadi tambah dua atau tiga harakat lagi hukum dengung uh, mat, apa ni dengung wajib balwana jadi ta'muruni a'budu ayha mudah-mudahan memberi sikit pencerahan wallahu a'lam